Gaurko irudiarekin, hasiko gira, eman kizununtan, Gaurko irudia aurpegi bat, aurpegi gorritu bat, jaiten aldugu, Mariano Rajoy, edo Rajoyen aurpegi gorritua. Dependitzen du, zehark gazkitan, hori espekatuko daut zetlazner. Atzo, Espainiako presidenteak, mitin bat eman behar zuelarik Galizian, publikoaren erdian ibilida bere hautez lehen gana joanda azkenian ez gogozuan xinpleki bistanda oroitarazizi gandean hautez kundeak direla diputatu eta senatariak autatuko dituzte eta bombe egia da olako momentuak beharrezkoak direla olako kanpaina garaietan beraz jendeekin nahasi eta erakutsi azkenian politikari bat besten beh einean dela eta presidente bat ere hame ikusten beh einean dela beraz Gure Mariano gozuan eta hori, bim, edo bam, ez dakit nola erran behar den, ukabil kolpe bat biltzen baitu aurpegian, simpleki. Ez zartako bat, eh? ez ez, ez zartako bat, ez bizkots bat kremaz beterik, ez ez. Amaz azpi urteko gazte motivatu baten eskua, tinkaturik, boxeko ukabil kolpe bat, huperkutaz, erraiten danoski. Bon, vidéo sur duzie... et madossier, ouf, coûte de na, habil eh? doudou, est à col petit pied Mariano Ez ta mugitu, ekilibrio pixka bat geldu du, baina xutik egonda erne. Aldiz, gaztea eskapatzen xaiatu delarik, fitea rapatu dute, bon, irudietan poliziaren eskru delarik agertzen da gaztea, eta bon, irriarekin agertzen da, pentsatzen alda, bere kolpea prestatu ziela, eta bazekila poliziak fitea rapatuko zuela ondutik. Beto ez dakit, behar ba, ikusi dudu Marianora joi, eta uf, lukandu olako gogo bat, kolpe baten emaiteko, ez dakit. Hori gauza bat, bainan irudiaren erabilpena da interesgarria hemen, ondotik argazki batek itzulia egin baitu, sare sozialetan. Espainiako presidentea agertzen da marka batekin, aurpegian, normal ikusi ze kolpea bildu duen baina ABC eta El Pais egunkarietan, argazki hortan bere kolpea oraindik gehiago ikusten da koloreak, indartuak dira, marka biziki gorriada, eta egia da ez ber efektua egiten. Irudia manipulatzea, deitzen zaio, hori irudia manipulatzea egunero egiten da funtsian, Prentxan onkituak e, dira, argazkiak gaur egun badazkizue, pixka bat, koloreak indartuak, tipituak edo beso bat kendua, ere hori egiten da. Benen argian, aipatzen duten bezala, hor, agertzen da, azkenean, bigarren ondorio bat, kolpe horren bigarren ondorioa, kanpainako gertakari nagusia bika, bilakatzeko bidean baita, ponte bedran, beraz Galizian, gertatutakoa ikusteko da, Zenbait, zenbat edabideek gaiari zenbat zuku ateratzen dioten, hauteskundetako eskundetako egun falta direlarik. Edabide geienek albiste bideo eta argazkietaz gain erasotzailearen profila ere argitaratu dute. Erasoa gertatu eta ordu batera, beraz profila aldatzen da. Eh? Minutuz minutu, eskuineko egunkari espainiarrek erasotzailea esker erradikalarekin errelacionatu dute. Gauko azaletan, el mundok mutureko eskerreko ente bezala definitzen du erasotzailea abezek, Galiziar independentista abezala eta larrazonek uh, Podemosekin lotutako auta gaitza Galizian iduriz jarraitzaile da, segitzailea bon Brev, ondorioa zer da, gazte honi, honegin bazako ukabil kolpe bat emaitea Mariano joi, eta batzuak ere bideoan ikuste apentsu dut. Ondorio positiboak, PP alderdiaren zat izaitena, lita izkela ondoko haute igandean ikusi zeleko hartzen ari den edabideetan, bazterrean utziz, usai anbezala, xakoneko gaiak. Telebistako putz, hutsa putz? Irratiko hitz, ha, ha, ha, ha! hitz eta putz. Horik denak, eganik, musikapiskabat eta Galiziak talde batekin, sinpliki, lotura iteko, os diplomatikoz de Monte Alto deitzen da taldea, egegan ez nintzagutzen, Galiziako talde bat txekatzen nuen, Carlos Núñez aparte. Hemen, beraz talde hau gaiteiro kantuarekin, eta ondotik ere Korxikako bidea. Artuko dugu, Korxikako asamradak bere burua hautatu baitu gaur. diplomatikos de Monte Alto eta gaiteiro kantuarekin berdin ezakutu duzieta artean ere Fermin Mugruzaren hautsa denetan nugu au. eta Galiziako taldea beraz, uh, entzuten zenuten Mariano Raxoire mezutxo bat pasatzeko hemen Itzeta burra Donc, monsieur Jean-Guy Talavera. Ayant plus de la majorité requise avec 24 voix, et pour président de l'Assemblée de Corse, et je l'invite Jaizena. Chalopean beraz izendatua izanda januit alamoni beraz gaur januit alamoni barkatu independentista hautatua izanda gaurko kortzikoak shamladana eta bera izango da burua. Lehenaldia da, be, asamlada sortu denetik, uh, um, independentista bat buru dela, eta, beraz, txaloen txalo pean, txalo luzen pean, biztanda ez dute denek txalotu, oposizioak ez baitu, txalurik sobera ateratu nahi izan, eta ondotik, beraz, bere diskurtsoa egin du eta, beraz, lehenaldikotz, kortxikarrez. Ode, mai... Ciò cà fa di stassembler un logo di demokrazia in due ognuno podera dì che gridera e suo meglio per rubec comune E il nostro dovere sarà di bermeta ognuno Mila batzion talarrogo sortu zen Kortxikako Oblut, ta, asamblada, taleen aldia da bertzale bat jartzen dela, beraz, osega, kadira un hortan, horren buru, bere diskurtsoa osoki Kortxikarez egin du, eta beleen aldia da ere Kortxikarez egiten dela, eta frantzisez itzuri dute paperean kasetariek irakurt dezaten, eta beraz, xare sozialetan hori ere partekatua izan da, argazkitan bere uh, diskurtsoa Frantxe 6 eta bere dizkortzuan, Kortxikaren azken berritamak urtetako historioa, bohokak, presoak eta aipatu ditu uh, izkuntza ere, bistam dena bostak eta ogei dira, itzetaputzen segitzen dugu. Fred Begoet, horrein Hala da bai, gaur Iruña aldera goaz, izaki gardenak talearen izko begiaren aipatzera. Izaki Gardenak 2002an Jon Basagurenen bakerkako kantueri forma emateko sortu taldea da. Ba. Jon Basaguren, Iruñeko akatu metal kortaleko kantari bezala ezautu ginoen denboran. Nola urte bat zuberaz, 66ers eta 9 bat taletan hibilitako musikari zinguraturik, Izaki Gardenak taldea sortu zuen. Aurigara itzineko disko bergionentza taldez, alak batzu izan dira taldean. Arkaitz ezkaik Iker Fernandesen tokia hartu du baterian, eta eneko zabaltzak bertze hainbat proiektu eta mugilua dain Josua B. Eleonuar ordezkatzen du gitarran. Benchita Zugarren disko honek bederatzik antuditu. Disko nahiko labura beraz. Oraingoan ere, taleak amerikak kutsuko pop eta country doinuen arteko oreka perfektua bilatu du. Bai eta aurkitu ere. Izan ere, aurri gara biziki disko boro eta koere dugu. John Basagurenek berak badok.eus webgunean eganikoaren arabera, folk rocka da beren estilua oraindik ere bainan gozatu egin ituzte erpinak. Popa, ez da hain popa, eta joka ere ez da hain hoka. Zorgin eiza berriak dato, zelguru zarreia raiteko. Merke lapidazioa, ez da inoro. Soan, gustio, no haio arte, hache. Egia da behar da haintzineko diskoetan baino kontraste gutiago badirela hemen. Batasuna undia bada kantuen artean. Itxuraz bederen, emaitza horoko ga askila saia da, eta argi da, melodieri, korueri eta konpongeta landueri eman dietela lehentasuna. ako elkea geststuuetan gabatua izan da, Víktor Sánchez tenikariaren ardurapean, eta ohiuka dizketxea da banaketa arduratzen. Augi gara, bexe ugas bat da orainnik askki labugadedean izaki gardenaken ibilbidean. Disko melankolikoa da biziki, eta hitzek ere hori erakusten daukate. Ni dakidala, taldeak ez du behin ere Siberuan masenafagoan edo lapurdiotzeko paradariki izan orainakte, Nikuste, utxune hori betetzeko garaia dela. Anahtean, behetzerik ezentzuleak, elduden asteakte usten zaituzet, izakigak denak talearen disko behitik hautatu dizuedan kantu honekin. Horma eta aizea. Gardenak taldeen disko berri hemen jeDueko aurkezturik, mirisker eta ez ondoko azterte baizik eta ondoko urte arte. Laster, Filipe Bidartizaren dagure gomita e, e, iparetarrakeko preso oien eta errepresioaren kontrako e, kide batzu sortzi orotara bildu dira ideilean nazioarteko harreman taldearekin, bake prozesuaren baitan, sartzen den bilera honen bilduma beraz eginen dugu Laster sejak hogei gutitan. Bostak eta erdi Euskal Iratetan hementuz berriak zurekin bernade targain. Laster, Hogo 10000 euroko amanda eta urte bat presondegi gibela penarekin hori galdegindua txaldiuntan baionako ausitegiko prokuradoreak Didier Borotaren kontra mieritzeko ausapesoia ausitaratu azena la un vila bat autodunen prosadura ezestatu dituela koana 2000 ederazia eta 2000 hamairua arteana defentsak Shuizia galdeginten du Astea, askaineko gutunen besteko lekuko piatunak greban zirela eta egun zuzendaritzarekin komponbide batetarat heldu dira, hori esker, beren mogimentua gelditzea erabaki dute greba horrekin, senpere, xara, donian eloizune eta askaineko herriak hunkiak ziren. Euskararen erakunde publikoko aholku batzordetik aterako da konfederazioa. Konfederazioa ausatzen duten erakilek erreiten dute lugalde kontratu behian epek hizkuntza politikari leku txipiegia egiten duela, ez dute bastertzen berrizitzultzea gauzak kanbiatzen badira. Bernard Ruturik esu SNCF-aren kontra, bayona eta donibane garaziko uh, arteko treinaren kentzea erabaki behitu SNCF-ak, arazoina hor erabiltzen dituzten treinek seguritate arazoak badituztela, eskualdean garraioen ardura duen Bernard Ruturik gaizki hartu du berria, treina hartzen duten eta zbaliatzen dela SNCF-ak, dioakitaniak linea hori dena berritua duela eta ez duela luzazon hartuko sncf Fakola jouka Pilotan, emezorzi pilotarik parte hartuko dute abenduaren ogoita sorzian hasiko den berezkoen buruzburukako burukako xapelketan, arduradunek Jasko formula errepikatzea deleiberatu dute, eranaibaita galtzalea segidan kampo, xapelketa ortan izanen dira lau zerrenda buru, dukazu Jasko xapelduna, lahald finalista eta simu lamber eta bilbao finalerdietan galdu zutenak, finala, otsailaren, zazpiko finkatuada bai honan. Ostegununtako jokozkan posaioa osoki pilotari eskainiko diogu eta eskuzkari berezikiago funtsian igandea egun handia izanen baita eskuzkaren dako. Neko ganeko trinketan, Euskal Herriko ligako finalean, indizagiko bibiko eta herriko dira parez pare, eta Bitaletako pilotari bat, gurekin izanen da Julien Arbeletxe eta Julien Etxegarai jakiko dira mainaren inguruan. Ez gire horretan geldituko pilotarekin, berezkoen buruzburukako sapelketa presbai ere, uhtarilean hasiko da eta auria aipatzeko Pascal Arotzarene, federakuntzako ahduraduna ere komitatu dugu esaio jotan parte hartzeko telefonozer bost bostbeatzi bosbeatzioitamak -0, 0 bat edo- email ez Jokostanpo bilddua Euskal Igatiak puntsu info. Jokozkanpo ostegunetan zazpitatik zorkzietara nekuko kirola zuzenean Euskal Igatietan. Herri elkargo bakaraz eman kizun bedezia, Eskuali kasetariekin, Gomitak, Batitia Boloki, Garapen kontselioko zuzenaria, eta Enelitz Zabaleta, Jurista, Eskuali ratietan, abendoren emezokzean hostilalea ratxaldeko borztetan, eta errepika, larun bat arratxaldean oren batean, Eskuali edabideak, herri Abenduaren ogeita iruan, hastezken ez Olentzero Tamari Domingi Euskali jatietan zuzenean izanen dira. Eta hori, goizeko amaiketati goiti. Zuendeak goitatzen ditut, prestaberaz kantu, bertxo edo olerkiak zenta ainiz maite baititut eta jakintza zue deitzen duzuen buzienzat izanen dera opari bat! Ojetarako gure irratira deitu barko duzue 0-bozt, bos behatzi, bos behatzi, 6-0-0-0 zenbakirat. Astezken ahte deneri! Abenduaren ogeita iruan, koizeko amaiketan emainten dautzegu itzor du Olentzero eta Mari Domingerekin solastatzeko. Itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput itzetaput Itzetaput zen itzeta gurekin isanenda ja eta ant zituta ipatsia maia muruaga xustute uh, kantus kantu eman kisuna ipatseko ere sheyak boshguti idiotan Berria ipatzeko lehennik beria puntu euengatazkaren konponbideari buruzko mintegi zikklo bat eginen du bakbideak konponbideari begira beraz prentsxogeko egin du agattsaldean eta Parisko bakearen aldeko konferentzian aterratako ondorioak sakundu nahi dituzte zorrbonan beraz Frantziako Unibertsitate ezagunean uh, urtilalaren hogeita zazpian eginen dute lehena presoak eta gatazkaren konponbidea izen burupean bakaren aldeko jurista talde bat sortu nahi dute. Bestalde berian bigarren gai nagusia orain txetan zunduzi berdin soinu deian biar elkargo bakaraz elkarrizketa batikia boloki eta eneritz zabaletari Beraz Euskal Eda bideak elgarrekin egiten dugun elkar lan honen da hau eta beraz bideo labur baten bidez ere aurre rapen elkarrizketa bat zati bat ikustenuan duzie bideoan kanaldudeak ere bistana filmatu baitu eta parte hartzen baitu hemen. Eta jakin ere berrian uh, sarri, berria webgunean, ekarri armak liburuaz solasaldi bat uh, antolatua dela, uh, zazpitan, asiko da ekitaldia, ando ingo Martin Ugalde Kulturparkian, eneko itzes naulak gidatuko du hori, uh, imanol muruarekin, beraz, ezpaita baita hemen azpimarratu, baina liburu honen idazlea baita, berriaren webgunean, zuzenean, ikusten ahalko duzien solasaldia. Argia puntu eusen aldizitxasontzi bat nagusi Euskal Onziolei eman dako dirulaguntzak legezkotzat jo ditu Luxemburgoko hausitegiak, hausitegiak atzera botadu beraz, Bruselak Espainiako Onziolentzako obari fiskalez hartutako erabakia eta inbertitzaileak ez dute dirurik itzuli beharko. Autezkundeak, Espainiakoak haipagai ere argian, Grinaguchi kampainan eta Okerrenaren zain igandeko. Autezkundeetaz eta Mariano Horrachoi ere argazkitan, beraz, atzo bildu duen uh, ukaldiaren ondutik, eman kizun, hasta peñan, nuen bezala. Euskal Konfederazioa aldiz, nagusi, kaseta.eus eta media bazkeen, Euskal Konfederazioa eta... Kontseilua eperen aholku batzer, batzordetik kampo ala dira zuidute goizuntan uh, prentsa horreko batean parte hartzaren suspenditza beraz du, Euskal Gizarte erakunen Kontseiluak erabaki berdina hartzen zuela du beraz uh, segidan Euskal Konfederazioak jakin jakinarazi ondotik gainabgusi berazten horreontan. Euskal Eda Bideak ere gainagusi kaseta puntu eusen, uh, biharko elkarrisketa Aipa Gai eta beste Gaietan kazetan laster uh, bi minuta inburian, ipar eta rak Aipatuko dugu, taldeko preso ohi batzuk nazioarteko arreman taldearekin bildu baitira eta Filipe bidartz gurekin izanen da, horren Aipatzeko. Eta bukatzeko prentsa Itzuli Hau. Euh, Süd-Oestekin. Euh, Oshasun gintzako legea zer aldatuko da Francesz Lurraldean. Süd-Oestek haipatzen du. Eta didi eburotra miarritzeko osapez oia eta bere ausia ere haipagai hemen. Seiako gehiaguti dira itz eta putzen segitzen dugu orain gure gomitarekin. Itz eta putz, atzaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskaliratietan bake baitan nazioarteko hageman uh, taldearekin bildu da hor uh, beste hor bat gaur agiri baten bidez jakinarazi uh, duena irailaren ogeita lauean ikako edo iparrake iparretarrakeko uh, presoien eta ere kontrako batzorde kideen hor deskaritzabatek, beraz, bilkura batukantzuen nazioarteko talde honekin eta tartean zen Filipe Bidar, ta Bai, ratxalde ba hon. Zuk ere beraz parte hartu duzu uh, itzordu hortan, uh, ashteko, uh, lehen ikasteko zer zen bilkura horren helburua lehen helburua. Ba, Milkuela horren elburuazen eh, aipatzia eh, iparaldean eh, izan den eh, boroka, boroka amatua. Expikatzia eh, ere iparaldea zertan zen gaur egun, eta eh, azpimaratzia iparaldeak alde, ipar ere eh, bere Tokia hor eh, engatazkaren komponbide hortan, eta kondutan hartu behar hemen eramana izan den buruka eta beste gisa noraino segitzen duen buruka horrek ber behar zela tokia, eta azpimagatu behar zela frances estatuaren implikazioa eh, eskualegiaren gatazkan ez bakarrik egoaldeko presoak eh, dituelako zueena baita ere eh, eskualegiari buruz duen politikagatik mm -hmm. Hor, uh, uh, beraz, uh, son matzinesten, sortzi bilduzizte, uh, um, beraz, nazioarteko hageman uh, talde horrekin, nolako agera ukanduzi? Be, agera biziki, eh, biziki interesatuak izan dira, zenta etzuten bateretza hutzen eh, ipar egoera, ipar eskolegian izan den, borokatat den, borokatat, E, eta bez galdera, hainitz izpazatu dituzte, e, oitamagortez hemen e, izan den brokarmatuaz, e, bere ondoriogu ziekin, erailak, presoak, zaurituak, e, eta bat, e, eta hemen e, goegoera politikoa li buruz ere, galdera, frango indute, frantzestatualen politikazioin zen hemen, eta e, eta, eta gu kaspi dugu, E, negoziak eta politiko baten beharra, aterabide politikoen e, atseo maiteko eta adosteko mai inguru batean. Horain uh -huh. arte e, diosuna, zetzen egina izan lan hori? Huan e, jartio, e, ba, azteko txiren e, materiak inian uh -huh. eta beraz biziki interesatuak izan dira. E, eta huan jartio, beriziki egoaldeari buruz itzulea izan da eh nazu talde horren eh, lana eta ipagable ateluzire lai ke berrizikia ipatzen siusten eh, eh fantsespersoneietan diren eh eskalko politikoak eh, bainan, eh ez eh es da frantses estatuaren politika eskolerian Eta francesu Estadoren implikazionia, eta implikatze behar, nigo sekretar politiko hortan. Mm. Ala ere, bake bideak lanori eramandu, ez nasiorteko argimentaldearekin ere? Ba, eh, bake bideak lanori eramandu, benan moizuriz, eh, ezta eh, aski uh, aski maratu izan, edo nidakita, ez dakit konutan, eh? E, zemazetara inoaztua izan den. E, Baina, higien e, da, ipatua izan dela, frantzen estatuaren implikazionia. Baina, ez egin eko implikazionia, eta xeetasunetan, ez da, guaiazteo eduriz, ez dira, e, zutastik izan, edo, parada zuteukan, e, xeetasunetan sartzeko. Mm -hmm. Ota, bai, e, importanta eduritu zauku ere, eta ortako dugu, e, e, publikoat, publikatu edo, jakinarazi, e, Egun hauetan, eh, ahreman hori eta ahreman hori eta ahreman hori eta ilkarrezketa hori eta horiak izan direnak. Zenta, eh, eh, impotanta edutzen zauku, eh, nazioazteko ahreman talde horrekilan diren lanne horietan, eh, aipatzia hemen ere, ipagaldian ere izan den gatazka, oitama hori gatazka. Eta bere zikiatzu imagatzeko, aterabide atera bide politikoen behaja, baita ere, iparazkolegian. Egan oso orain aterazen utela, zergatik, beraz, orain irailean gertatu da bilkura hau, bere ziki orain ateratzeak bat zuen bat? Huaia ateratzea, bon, nazioarteko talde horrek, bere txustena ateradu azaruan. Eta joko bortu Zidela dela xe eta sunetan sartzen, eta gure e, bilkura horren behi etzutela sobera emaiten, eta, bon, e, berba ez dira ere zute e, pentsatu behar eta sunetan sartzea e, bere alaz, eta izartu gira beste hageman batzuk e, izan dela ondoko hilabetetan, beste sartzeko gehiago eta eta berezikkia aterabide batzu buruz abiatzeko. Mm -hmm. Be guri dubituz auuku, txosten hori jako gita hor oh, faltatzela zerbait edo elementu bat eta elementu hori berzella jakin arazi, eh, jende eh, jakin dezaten eta eh, elementu guxiak eskutan aukan ditzaten. Hor, uh, uh, agiri bat beraz uh, ateraduzie, horrekin batera, eta tekstu bat beraz helarazi elar, zinuten nazioarteko harreman uh, taldeari, eta hortan beraz uh, dirazten zen duten ere, uh, be, uh, bake prozesuaren baitan ere parte izan naizen nutela ere, edo markatu naizen nutela ere horren parte sinestela. Bai, hori bera, bai, bai. Eh, azpimaratu nahi izan dugu... Uh... E, beriziki, o, gure iduriko, zein diren, eta eskakizuna usiak, eta hortako, bon, gure eskakizunak, dira, adartza lemogemen duaren eskakizunak, eta, eta iparalegu zian, oai, gizatzeratuak diren eskakizunak, e, alanola, e, bat, eta nola, instituzio berezibat, eta gure kuspun lutik, gure referentzia da autonomia, E, Bigarren pundia eskorra dena, eta e, beriziki hor eskorraren ofisialtasuna, eta iruagen puntua beste bi pundu eri lotua dena, da amnistiaren eskakizuna. Mm -hmm. Eta hor, egan behar da, gure uh, eh, elkarrezketa horretan, hor gure haremanean uh, nazioarteko haremantalde horrek ilan, eh, amnistiaz aizangira uh, ere luzaz, Eta amnistiari buruz bazituzten galdera hainitz. Galdera hainitz, ikusteko zen olako amnistia, gure eta amnistia. Eta horren ingurian, ez luze bat ukandugu. Eta e, gure iduriko onbiziki importanta da, eta berizikio bake prozesu batean amnistiaren eskakizuna maiganean ezartzean. Nazioarteko arreman taldeak justuke ganozu ateradu txosten bat, eta presuen uh, kasuan uh, amnistiaren gaia ez du aipatzen, baizik eta presuen urbilketarena, uh, bakotsak bere kasuz, kasu beraz egin eh, egindezan galdea, hori jadanik aipatu dugu, den, amnistiarena ez da bere helburuetan Zuek, eh, ez lehen helburu gisemaiten duzue? Ez gu lehen neogietan baitez bada ezartzen. Lehen neogietan jiten balitz hainbatu bebenan, batak hori uh, esinezkoa dela, mainan, importanta edurizneza uku, justu ki azpimagatzea elburua dela amnistia. Eh? Eta amnistiaren ingurian, e, ez tabaida izan dadin, eta guk abertzale bezala e, amnistia pausat ezagun maiga gainean. Eta gero, mintzatuko gira, amnistiaren ingurian eta e, amnistiari buruz joeteko zen izaitena litaizken etapak, mainan, guk astapenetik e, behar dugu argiki e, pausatu Zein den gure elburueta, zeinengure eskakizuna. Uh -huh. Eta ordien uh, uh, uh, eh, eta pak hortan kasu hortan zein direla dirandusu edo adirasunei santzu. Nu etu eta tira chatuna gozola koheta sunetan elektriko, eh, eh, nebzun ez, ez da ageman taleo gen eh, lana, ez da negozioketetan artzia da, agemanak batzukin bertzekin ikustia zen diren batzuen eta bertzen eskakizunak. Eta, horgero, lotzia, ahemanak, eh, eskolegia eta frantzesta espanol estatuaren artian, eh, negoziaketari buruz joaiteko. Ez gira bat ere sartuak ono negoziaketa fase batean. Haudian eh? ortako, biziki importantari dutzen zeluko negoziaketa fase batean sartu hain zin, untxa azpimagatzea zein diren gure eskak zein diren gure helburuak. Eh? Eh, ez da guri eh, markatzia ze izan, izan ditaiken lehen fasiak. Eh? Lehen pase hori, lehen eta pa hori, zinkatu e, izan enda negoziak eta baten ondutik. Negoziak eta rauditen gira gure eskakizunekin. Ez dira gauzak, e, ifertzinez edo inbiak, eh? gure iduriko, gure iduriko. Otako biziki, inpotanta iduritu zauku, untra, e, mai gainan azaltzea zein diren e, gure eskakizunak. Eta e, biziki inpotanta iduritzen zauku horren egitea. Mm -hmm. Eta hor beraz uh, hor tarazteko, beraz hor uh, bilduziztela irailean ikako presoian eta errepresuen kontrako batzordeko kide batzu deskaritzabat uh, gaur jakinarazten uh, duzie beraz hori uh, sortzi zinezten hor bilkura hortan uh, orain zer da helburua zer, zer lortu nahi duzie horrekilan hori argitaratu onduan Guk linik informazionezatzia eh? eta gero... Gure helburia e, bikoitza da, bat segitzea arremanetan e, nazioafteko arreman talde horrekin, e, segitzeko e, seki espikatzen eta aukesten e, hemen eskolegiaren egoera eta zein diren eskakizunak eta zerren ingurian negoziatzena alko ginuken hori e, alde batetik, behaz bizkin botan eta edutzen zaku iparaldea hok e, ere arreman talde horrekin kontaktuan eta eta lanean, eta beste helburiada e, gizak teratzea e, gure abertzale mugimenduaren eskak izunak, zoindiren, eta gaur egun bereziki ziki ezker abertzale mugimenduan e, ez da baidabat sustatzea horren ingurian. E, izan da dien ez da baidabat xanoa, e, lasaia, e, demokratikoa, abertzale mugimenduaren baitan, militante guztiek pastear dezaten, eta denek elgarrekin adoz dezagun gure bideogia. Mm -hmm. Zizte beldur zatiketaren sojeraz? E, justuki, zatiketa ez izaiteko manera hogerena da denen artian mintzatzia. Eh? Ez bakar batzuk erabakitzia, beste zat, eta beste besteguziak isilik egitea. Ola dira eragiten zatiketak. Zatiketa ez para e, eragin nahi, e, behar da, e, ez sano bat, ez tabaida demokratiko bat, eh? gure artian biziraraz dezagun demokrazia parte hartzailea, Denek parte hartuz, informazioa negoziak eratuz deneri, eta denek e, jakinean gainean e, beren iritxe eman dezaten, eta adoz dezagun den naktian e, gure bideokia. Hora, e, eta zatiketarik eraginen, hora bakarrik e, mugemenu zabaluat eta e, innartuko da, eta denak jakinian gainean izan gira zerik buruz eta nola joetan giren. Filipe Bidart, beraz, entzuten uh, ginuen, ezan bezala, beraz, jakinarazi uh, dute gaur ikako presoien eta errepresoaren kontrako batzorde kideen hor deskaritzabat bilduzela nazioarteko ahreman uh, taldearekin, batekin eta bemiresker, gurekin egonik, etxalde untan. Ba, eusetaz, behariko sartio. Itz eta putz? Atzaldeko bostetatik seietana, arantzai didarrekin, Euskal irratietan. Eta lastergurekin, maia muruaga, baina lenik itzordu bat, xari, kirolak. Oste gununtako jokozkan osoki pilotari eskainiko diogu, eta esku Euskari berezikiago, funtsian igandea egun ahundia izanen baita esku Euskaren dako. Neko, neko Euskal Herriko ligako finalean, indi sarriko bibiko eta eriko dira parez pare,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 ere saiiotan parte hartzeko telefono 0 bost bost beatzi bost edo-maila ez Jokoz kanpo bildua Euskal Igatiak putsu Ostegunetan zazpitatik sortzietara lekuko kirola zuzenean Euskal Igazitan. Kantu kantu emankizu na tenorea eta gurekin dugu maia muruaga jatsaldean Ar arratsaldean arantza. Josira? Baitazu Bai? Aste ropogetan edo... Hori da, bakantzen zai. Bi ah, azken eguna. beraz ah, gauk zaila da. Bixgat, bixgat. Ez inkieta, ez inkieta. pasatzen dira. E, Zautzen duzu e, hori lagun honekin horrenak labur. Abai. Bai. Dari, oso etxera dien gauk, edo horrenak fiti pasako zaizkizu. Bai, aukera ba, <laughs> <laughs> Bo, hori basterran kantuzkantu Kantuz-kantu larumatean ameketan itzordua horda aldiz eta zuregomita peio serbiel bello Cerviel bai izango dugu gomita giarran e, ba, orain dela ilabetezun baitzu e, berekin hitz egiteko aukera izan genuen zara izeneko diskoa baitzuen e, plazaratu eta hartara ba egokia eruditu zaigu berekin izandako solasaldiaren eskeintzea Ba, astebukera honetan, e, bai honan entzunali izango baitugu. Eloga gelan, igandean eskeniko baitu kantaldi haundi bat, gombidatu singuraturik izanen baita zara diskaren orkesteko, eta hartara, ba, Euskadi Ratietan ere, zara e, diskaren inguruan eta egita asmoaren inguruan itzegiteko, Eta aukera izan den dugu. Beraz hor, igandean konzertu berezi bat, jamezala, logan eginen du, hainbat egin pertsonekin, eta bere azken diskoa, aurkestueko, zara deitzen den diskoa. Bai, zara deitzen dena, esango dugu, ba, diska irukoitzaren bigarren e, zatia dugu launakoa naiz e, lanarekin hasi baitzen, zararekin segitu baitu eta gararekin bukatuko baitu, eta proiektu zabal baten baitan kokatu barko genuke lana, diskoaz gainere, mintzaldiak, ezta baidak, eta dokumental sorta bat ere baitute egiten sortzen, eta orain guntan ba, nortasunari buruzko gogo eta bat proposatu nahi izan du lan eta gainera, Ba, kultur zeltiarrekin sentiarekin alako gurutzabe bat eginez, e. gonbidatu ezberdinak izan baititu diskan, eta ara ba, norako diska e, dugun aurrean, Bejo Zerbilek eskeina eta nikuste ba e, entzuteko edera izan den dira. Ebe hutsa laru batean berazkantuz kantu emankizunean Ameketan Atxaleko bostetan ere, itzetaputzen ondutik, eta beraz kontzertuan ikusgai igandean logan atxaleko bostetan maia muruagam mireskar eta bebakantza hono duan. Bai, mireskar, zuri ere. <laughs> aio moia. Bongoizeke, bai, aio. Egun berria eto diada despatch so Zerbiel, zuten Zenuten eta Maia Muruagaren gomita izanen da, larumat goizean. Eta nik horrekin agurtzen zaituzte titzetaputz bukatu da aurtengo eta ondoko urtean berri hartuko gira urtari laren. Lehen, Aztelinetik haintzina Usaiako Tenorean Usaiako lagunekin, eta nahtean bihargauan behatziontan, eta larun batean atxaldeko lauetan ere, Azteluntako txarrenako berena eta beste guzia entzuteko parada. Seiak euskal ratetan!